Hoofdstuk 64 Joosef praat oor die liefde tot Elohim en die liefde tot die wereld met verwysing na David, Salomo en Serenius, die ontroering van Joosefse seens en die seen van die keinkie Yahshua. Toe Jacob klaar was met sy verhaal, het Joosef aan hom gesê, Ja, so is dit en so was dit ook altyd gewees en so sal dit ook altyd bly, Een mens moet Elohim al in die kleinste dingekies meer lief hee as al die heerlikhede van die wereld. Want wat het die mens ook aan al die skryende heerlikhede van hierdie wereld? Selfs David moes vlug voor sy eie sien en Salomo moes tenslotte op bittere weise die onbarmhartigheid van die meester ondervind, omdat hy homself te veel oorgegeet aan die heerlikhede van die wereld. Elohim skenk ons echter elke sekonde in nieuwe lewe. Hoesou ons hom dan nie in die kleinste dinge meer lief hee, as die hele wereld wat vergaan en vol van aas en afval is nie? Ons onder mekaar is immers almal daarvan oortuig, dat hierdie keinkie van ons van boe is en Elohim sy sien heet. Hy is dus geen geringe deel van Elohim nie, Daarom is dit ook recht, dat ons so meer lief het as die hele wereld. Kyk eers na die heiden serenies. Dit is nie vir ons bedoel wat hy vir ons doen nie, maar vir die keinkie, want sy hart sê vir hom, dat volgens sy opvatting in allerhoogste godelike wees in die nouste verhouding staan met die keinkie van ons, en dis om hierdie rede, dat hy hom dan ook vrees en lief het. Doen een heidens al so iets, te meer moet ons dan nie die self te doen Terwyl ons precies weet van waar die kindje gekom het en wie sy vader is. Daarom moet ons aandag altyd op die kindje gerig wees, want die kind is meer as ons en enige iemand anders. Neem jylle een voorbeeld van my en kyk welke swaar offers ek, hy ou man, al alles gebring het vir hierdie godelike kind. Maar ek bring dit maklik en met groot liefde, omdat ek Elohim meer lief het as die hele wereld. Het ons daardoor echter ooit iets verloor? O nee, ons het na elke offer nog net vooruit gegaan. Denk en handel jylle daarom ook soe, dan sal jylle nooit iets verloor nie, maar altyd alleen maar baie wen. Bovendien het die kind ook in elk geval so'n saggeade karakter, dat het werkelike vreugde is om by hom te wees. Net uit derselde huil lui luidkeels, Hy was nog nooit siek gewees nie, en as jy hom roep, dan kyk hy so opgewek en vroelik rond, en lach allemaal so hartlik toe, dat jy tot trane geroer word daardeer. En nou het hy skielik ook nog wonderbaarlik begin te praat ook, en so jy hom uit louter liefde kan plat druk. Daarom dis, my kinders, dink goed daar oor wie die kyntjie is, en behoet en verzorg hom toch so sorgvuldig as moendlik want anders sou hy jylle terecht kan straf, as jylle om as ons hoogste goed minder sou waardeer as al die niksigende dwaashede van die wereld. Hierdie woorde het al vijf seens aan die huil laat gaan, hulle het almal in die tafel af opgestaan en om die weg van die kind heen gaan staan. Kynke het sy broeders echter vriendelijk aangekyk en hulle met die woorde gesien, O broers, word aan my gelijk, as jylle verewig gelukkig wil wees en die broers het geween en gedier nie hierdie aand niks geëet nie.